gaur guraso baten lekukotasuna bilduko dugu hain zuzen ere Irunen edo Ondarribian bizi eta beren aurra Hendaian eskolatzaren autoa egindutenei begira jarri nai izan gara orain Irunen bizi eta haurra Hendaiako ikastetxera eramateko autoa eginduen familia baten bizipena jasoko dugu aitziber zapiren mukazgaindiko ahotsak Maia Mitxelena mi esker elkarrezketa onartzeagatik Bai, mi eskerzuei eh? onbiratzeagatik. Bera zurekin aipatuko duguna da gaur egun fisikoa da ikusten ez den muga bat. Eh, nola eragin dezaken, ez? Aurren hezkuntzaren munduan adibidezuek zuek Iruneen bizizareten familia bat da eta ikastola ikastorren el ikastola batera. Eraman zen aitutzen zuen e, alabak. Eta hasi, hasi zineten, baina eh, azkenan oztopo batzuk tarteko bairunera eh, jauz egin behar izan duzu, eh? kontatuko dugu zu prozesua. Bai, ba, ondo esan duzun bezala, bakuk egin genuen eh, familian apostua ba se askako ikastola batera bidaltzeko aurrak, lenik eta behin ba, bueno, ikastola euskalduna delako, guraso euskaldunak, aur euskaldunak, ba, euskerak daukan garrantziagatik, ikastola txikia da eta irun batean, ba, bueno, ba, e, tamainagatik, ba, eskolaka eskolak handiagoak direnez, ba apostu hori genuen ni ikastola bati ditinator, hor eta ikastolan ikasitakoa naiz eta apostu hori egin genuen endaiara joateko. Hasi eran oso ondo eh baiegia da e, egutegi aldetik ba klaseak e, egunak ez dutela ba hasta ez da ikastola, ez dago ikastolarik oporrak e, data ezberdinetan dira orduan ba, pixka piska bat baiegia da e, lanarekin eta familian ba egin bar dezula moldatu zure gutegia ikastolako bai ordutegi ezberdin horretara e, baina bueno hasi ginen eta oso gustora bai da, konturatu ginela, behin ba, e, ikastola barruan egon da, ba, barrutik batzetra badauden e, irungo alabak e, adibidez e, bertako udalekuetan e, parte hartzeko, ez? Ba, han familiek badaukate errastasun bat, ba, aztazkenetan adibidez, klase gabeko eguna izanik, ba, beraiek ikastolarera maten dituzte aurrak ordutegi berdinean, jangela zerbitzuarekin eta dena, eta, ba, bueno, badago udaleku zerbitzu bat, eh daiako udaletxeak e, laguntzen duena ekonomikoki eta ba bueno ba familiek badaukate non utzi asteazkenetan e, aurrak beraiek lanean dauden bitartean e, gure arazoa zein izan zen? Ba saiatu nintzela nire alabaka puntatzen eta e santziguten endaiakoak izan behar zutela. Orduan orrasi ginen trabak ikusten eta egun batetik bestera ikus, ikusi ginen ba aurrak egin asteazkenetan endai lan utzi eta beste alternatiba batzuk aurkitu behar izan genituen ekonomikoki askoz garestiagoak direnak. Ba orduan erabakia ba, hortik etorri zen, ez, ba, badago azuk esan dezun bezala, hor, muga burokratiko bat, ezta da, ba, gure artean ere, ba, en, errastan duguna edo, nahi duguna erraztu. bai, bi aldeetako e, mugimendu hori, bai, denak euskazunak izanik, baina, Eh, gero ezten dena inerreza ez, beraiek bertan diferentziatzen dutena irungoa zaren, endaiarra endaia, endaia, endaia zaren, eh, bai guri gertatu egun bezala edo bai alderantziz ez, ba, ba, bone, gero irunea etortzen zela, didizkiroldegian, ba, presio ezberdinak, irungoa direnen zat, ez direnen zat, nik hori ba, bueno, eh, alde bat eta ulertu dezaket, baina ez edukitzea aukerarik bertan eh, alabakusteko E, bertan en, ikastolan egonik ba, ba, guretzako izan den zuen arazo larria ez. Bai Azken batean, zuentzat preste gonaren eta ulertuaren hor lotura egoten delako udaletxearen e, laguntza endaian erroldatua dagoen hor bakoitzeko eta behar zuek e, ba, etxe bezala ulertuaren ezberaintasun horiek eta prestegoen arren alabe arrez gehiago ordaintzeko ba, i, jarrera berrealitate bueno, itxi bat topatu zenuten. bai, bai, nik e, behin eta berriro ba, atea jo nuen e, udaleku zerbitzura deitu nuen zuzenean esan ziguten e, udaletxera joateko, udaletxeari e-mail bidez idatziz e, aukera emateko sanion eta e, erantzuna izan duzen, ez ezkoa Ba, subentzionatua zehola, ez, ekonomikoki, eta endaiagoak e, izan gabe, ba, ez genukala aukera aurrak uzteko, eta nik ben, eta e, e, bitan eta irutan errepikatu nien, ez diru kontua niri, aukera eman, aurrak bertan e, ikasten dute, e? hor ez dira endaiarrak, baina ikastolako aurrak dira, eta zerbitzua, ez, Euduki nahiko nuke. Gero prezioa garestia den edo ez den garestia eraman goduan edo ez dudan eraman azken erabakian nire izango da. Ez dizut esaten prezio berdina jartzeko. Esa jazua izu ez daendaiakoa ordendu beharko duzu ekis gehiago. Eta nik erabakiko nuke bai, interesatzen zaidan ala ez. Baina errealidadea da ez tagola ez ta aukera ere. Mugaz gaindiko haotxak. Egia da badirela irunen diren familiak, kasu honetan endaiako ikastolara E, joaten direna, baina zukasien nahi patu bezala, e, asiratik jakitu nizan da agendak ba, ezberdinak direla, e, bi saspiastetako bi aste oporraldi oiek ere kuadratu behar direla, horokorkizten e, bat diruz e, hitz egiten da, zehaskotan muga administratiboek e, dirua dute atzean eta zuentzat ere erabakigarria izan zen e, diruarena. Bai, e, baz, Hasi ginen kontuak egiten, eta, ba, bueno, udaleku zerbitzua baina nola subentzionatuta dagoen, ba, merkeagoa da ez, ba, gure kasuan en, aurkitu behar izan duken ditu, unplan alternatiboak, orduan aurkitu genuen gure kasuan ondarribin e, aukera bat, Bai, ba, kubritzen dituztela ba, pixka bat e, endaian, eta iparraldean bueno, e, ikasten duten aurren opor egun hoiek, bai asteazkenak eta bai opor egunoiek hoiek, ba, udaleku zerbitzu batekin, ezta? Ze gertatzen da? da ba, dena direla pribatuak. Orduan, eh garestiago, askoz garestiago. E, guztira, ba, ikastola ikastolako hartuta, jangelak ikastolako jangelak, e, kantinak kontuan hartuta, ba, udalekutako zerbitzu pribatu hau kontuan hartuta, gure kasuan bi alaba, e, ba, ilabetero udara kontatu bade, eh? baina bueno, ilabetero, ba suposatzen zitzeguten, ba, 6 600 euro baino gehiago. Bai, kontutan hartuta o, e, opor e, bia estetako oporrek egunak eta dena kontutan hartuta, ez? Orduan konturatzen zea zu naiz dezula apostu bat egin, ba, euskararen alde, e, siazkako ikastolen alde, bai. E, euskaldun bezala, baina horrek, apostu horrek, dakarrela atzetik, eh, ekonomiko oso handia. Orduan ba kon dena kontuen hartuta erabakia izan, izan zen baurrak ba irunen irunera ekartzea eta bi hezkuntza sistema ezberdin ere e, badira egipuzkoan ingelesa adibidez askoz lehenago sartzen dute Frantxesa sartzen da zehaskan e, zazpi urterekin e, zuek hori orain ja jauzia eman duzuela e, irunen eskolarizatzeko aurrak, nabaritu duzu Hezkuntza sistemen arteko ezberreintasuna zore ere Euskal Herria bat da hiru pean? A ber, e, nabaritu dugu bai hizkuntzetan zukean esan duzun bezala ba beste materietan e, bai matematika bai e, natura bueno, ba, beste e, espazioetan ez da beste bai ze azkenean ba, mailak ezberdinak dira o bueno ezberdin deitzen zaie bainon e, batean eta bestean erakasten dena antzekoa da eta erritmoa nahiko antzekoa da hizkuntzari dagokionez e, nire alabazarrenak endaian jada E, Frantsesa egiten zuen ikastolan, ingelesa ez, e, txikiak ezzen hasi oraindik dik e, frantxesa egiten ikastolan, orduan orain aldaketan ingelesarekin hasi da zuzenean, e, eta biak ez dute arazurik eduki. E, zarrenak ez zuen ingeles ez ez errentzun, <laughs> e, ikastora berrian hasi zen ingelesarekin, eta egia esan urtebetean, E, aurrera pauso izugarria, e, laguntza dauka ikastolan bertan, orduan ingleseko klaseaz aparte, badu, e, laguntza moduko hor du ekstraren extra, bat, bai, ba, pixkat errefortzu hori emateko eta laguntza hori emateko ba bere inguruko kideaen nivela edo hori hartzeko, Baina ez du arazorik eduki eta kurtsua amaitu du eta ingleseko irakaslearekin egon gara zuzenean kontaktuan, ba, bueno, ba, ba, horregatik ez, lehenengo kontaktu hori zelako izkuntzarekin eta ez du eduki arazorik eta bai egia da, E, en, jarraitzen dutela frantsesa egiten orain bai akademia pribatu batean, ba bueno, ba, pena delako, ez? E, galtzea eh jada ira zuten hizkuntza e, berri horren, ez? Urra, urratxo Orduan erabaki dugu frantsesearekin jarraitzea eta ikastolan ingelesa hasi dute eta ondo. Eta euskara aldetik baiegia da, ba bueno, bultzatzen dela Irunen ere euskara, logikoki, eskola publikoan daude orain eta eta dena euskara zenbaten dute irakasleak oso e, e, e, e, euskaldunak eta euskaldzaleak dira, ambiente oso euskalduna da eta saiatzen da, da bueno, gu gauden ikastola publikoan gutxienez, eskola publikoan e, bultzatzen logikoki hizkuntza ez euskara. Naia bukatzeko zuen kasuan zuek alegindu zineten e, muturrera esan nahi dut alderdi politikoekin esertzera iritsi zineten, eskualde honeta mugasgendiko patzorgo bat dago ez dakite bide bat urratu nahi izan zenuen e, gutxienez baiara hau muga administratibo hoietatik askatzeko ba bai saiatu nintzen <laughs> eta, eta gustatuko litzai daken ba ni bestela e, norbaitek ez bideo hori jarraitu dezan, ze mugari ni kontatzen ari naizen e, realitatea ura indi existitzen da eta ni bestela badaude familia gehiago gertatu, o gertatzen ari zaiena, edo gertatuko zaiena. Hortoan, e, bueno, a ber, norbaitek jarraitzen badu bide hori, edo norbaitek laguntza behar badu, ni nire e, preste egongo nintzateke ba, berriroateak jotzeko. Ni nire kasuan, e, ba, irungo alderdi politiko batekin elkartu nintzen, bai? e, komentatu nienez, ba, ekonomikoki ez, laguntzaren bat, edo ea bazegoen, ba, endaiako udaletxeak, laguntzen duen bezala, ba, ikastolan ikasten duen aur bakoitza ez, baina irungo, e, irungo udaletxeak, e, irungo aurroien eskolarizazioa gatikea, e, endaiako ikastolari laguntza ekonomiko bat emateko aukera bat edo, eta alderdi politiko batekin egin dintzen, nun baitetik astea arren, eh? Eta konturatu nintzen, ba, ez daukatela ez asmorik, ez dutela ezagutzen realidadea, eta asieratik on, e, nabaritu nuen, ba, atea izten ari zirela, ez? Ba, beraien erantzuna izan duzen asieratik, ba, gure aukera zela familia bezala, ba, geneukala hemen irunen eskola publikoa, doakoa dena. bai? Eta gure aukera izan zela, e, endaiako ikastolara bidaltzea. orduan, ba, horrek, ba, erabaki horrek, ez? Ba, zituela, Ma bueno, ba desberdintasun ekonomikoki hoeiek. Orduan, etzela beraien beraien gauza, ba or dagoela ikastolen elkartea eta eh agian ate horretatik jo beharko genukela. Nik esan nion, on, alderdi politikoei. A ber, eh en eskola publikoaren alde hemen orain egite, egiten dut, eta egingo nuke bere garaian erabaki hori izango ba nu, ez da publikoa edo, edo pribatuaren arteko e, gauza ez Ez da hori, e, e, gerra ez da hori. baizik zik eta nik esan nioen, nik ez du, erabaki dut endaiara bidaltzea, aukera delako beste aukera asko bezala. Bai, ikastola izatea euskalduntze horren alde, estar en Bstelehandian euskalduntze horren alde, ba frantsesa er, e, edukita eta Bsteiskola kestirai neuskalduna, que está eh orain nire alabak endaianik asteak eh ahorro bat, ez? aurrezki bat ekartzen dio e, bai irungo udaletxeari eta bai euskojorlaritzari baita ere, ezta? Zen ez dugu erabiltzen, bai? Eskubidea daukagun eskola publikoko plaza hori. Bai, beste bati, eusten diogu gure plaza hori, guk badaukagun plaza hori. Orduan, hor badago aurrezki ekonomiko bat eusko jorlarintzaren ezta? Orduan, hortik nahi nuen pixka bat, ez, bidea jorratu. Baina ikusita lehenengo bilera horretan, ateak izten zitzeizkidala, eta erantzuna izan zela, gure erabaki izan zela, eta, ah, bueno, ba, pixka bat ikastolen elkartera jotzeko, ez, ba, bide pribatu horretatik e, jorratzeko, eta, eta, bueno, ea, zehozer, O ze, o norbaitek ze, zer laguntzeren batean bateri daukan eta nola, ya elkartu gineneako eta mugitu nuneako dena ba, erabaki hartutan genu guk aldaketa egitearen ba, en, enintzen aratago iritsi eh? baino, baino, baino bai gogoa bai eta gutxienez e, mai gainean jartzeko errealitatea huez, ba, ikusita ondarri birun, endaia, e, konpartitzen dugu txingudiko badia, da gaudedenak ez, e, gertu Ego dugu endaiara, beraiek dira ona, guk ondari bibira, ondarra beti kendaiara, e, bai, txirrindan egiten dugu bizitza elkarrekin. E, konpartitzen ditugu ondartza, konpartitzen ditugu gauza asko, ez? Bidegorriak. Orduan e, da, ze, ze paradoxa, ez? Hain hurbil eta era berean hain urrun. Mugazgaindiko ahotsak, Euskal Irratiean eta Antxeta Irratiaren podcast bat. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Pirineo Atlantikoetako departamenduaren babesarekin.